Selamule Resulullah Muhammadu ve alihiv ve ashabi ve men tebeu bi ihsan li yomid din. Allahu جل وعلا falendrojm vetëm për ti ndihmën dhe falë kërkojm. Allah më uroshim që të bekojn takimet tona, ti vend ndërbëshme këndeën e dhunja, do të shfolur raditën e takimit me të. Të dërozaimi do të drejtuar një aspekt të rëndësishëm nga biografia e gamirit sallallahu alaihi ve sellem që ka të bëj me jetënë ti dhe biografinë ti brenda mureve të shtërpjese ti. Dhe këmi thëmë se përdojshëm jetë të pejgamberit arihi sallatu u sallam është një jetë gjithë përshirë se që nga të gjithë anët mund të përshirë të përshirës përshirë. Dhe nuk ka pasë dishtë të fshehurë dhe nuk njehë pejgamberit sallam jetë private. Dhe që nuk e din asë koshë pas ti, apo pasë një grupit të ngusht të njerëzve edhe e që është njohërë si privatitë të kënjerëzit eshte hapurë për të të tjerëtë kërbije fjollë për jetën në Pj. S.S. Andaj, përta qitënë të për ta, e, këtë aspektë këmë vendus që në në në kodrët dhe legjeratë që kanë bëjmë biografi në Pj. S.S. më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n aspektet të rëndësshme që kanë bëjme jetën familjarë të muhammidi së lëshme që uftë da shuria që uftë mshira që uftë edukat të amësimit e të të tjera që kanë bëjme këtë aspektet rëndësshme të jetës të muhammidi së lëshme në në në në tjetër padushim, si që që ke ke përmanë jetë a ipega mëshme në në përëndët në në në në në në jetë përëtë të që ishte jashtë dimenzurën njerëzore. Njerëzore, njëtë e, e pa të lashe, e pa progreme, një do së shkonë të mirë, një do gjeshtë në vendreve të kështë më ratë. Po, është vërtetë që përga mërësëm, në mas të madhe regullonë të familë në ti dhe jetë në ti mirë, po, me gjithatë, për të që në shambë për të tjiret, duhet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe kjo ju për shkak të padgjushmërisë për gazetë që ju për shkak të raporteve të kçija me zë të asnjëre. Mirë po, për shkak se ishin njerëz e para dhe e dyta për të qenë shembull edhe në këtë aspekt, të si me rrugëne, se si njerëzit në ndjek rrugën e zgjidhen së problemeve të tyre edhe brenda familjes së tyre. Prandaj, nëse marrim kët aspekt ti pse bejgamberi talehi sadu samshojmë se i dërguari alehi sadu sam për të për të kaluar problemet bashkëtore për darë të mënyrat të ndryshme dhe përërimi i mënyrëve të ndryshme për të shimë se jepë shumësime e para jepë me kuplu se për ega mëri së sëllëm gjdo situatë e vlerësën të ndryshin nga tjetëra dhe gjdo situatë e jepë të vlerësimin e duur dhe dhe zhirën e duur nuk duhet me përdo njeri ju njëtë njëtë njëtë mënyrë apo njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë nj probleme që janë të ndryshme. Po çdo problem duhet të di si me tretuh. Për më tepër, varet s'nga ngal niveli, varet s'nga shkaku, varet s'nga ndikimi e kështu me radhë. Kjo ishte e veçantë metoda se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për zgjidhje problemeve bashkëtorë ato. Në gjithashtu e veçanta kësaj, do thotë, është se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam do të drejtojmë dhë se na hasni rrethon, do thotë, zgjidhja e problemeve bashkvartore nuk e qante anijene jetët bashkvartore, përkunda zi e fuqizante dhe e fërsante dhe e mundësante që ledë vazhdanë të utimin më, më të utje. Parlim nga shumë njërët të zëtë, dhe më, më duke tentu me zhitë problemin, ata e veç e rritin problemin, ose shkaktojnë pasojat të pari parushme në jetën bashkvartore. Thashtë që i pregami kapotohet në mirët të ndryshme, dhe unë duham i më më më më më në disa përityrëve të më si model, e të këtij aspekti të rëndësishëm të jetës së pejgamberit alaihi salatu wasallam. Gjithamnë gat transitive të ndryshme disa nga problemet e caktuara që kanë ndodhur në jetën e Muhamedit alaihi salatu wasallam bashkëtorë familjar apo. Ne ka vërtet më të më dha që i kanë ndodhur sikur që ne është edhe apo shpifja për Aishën radhiyallahu taala që ka shkaktuar një krizë brenda familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po çëndrimi i pejgamberit ndaj Aishës, pastaj edhe ko pas kohë edhe një lloj debati dhe diskutimi ndërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Aishës radhiyallahu anha e kështu më rad. Është vetëm një rast, është interesant që është rasti i gjatë, por sa për të analizuarën e të, është edhe ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të të të e përne një kërkes nga gravë ti për ta rritë rrit shpenzimin familjarë. Dhe onë përgëmbe në sëllëm shpenzënë të për familë në ti. Dhe si kërshë edheni, onë kan kalu në për krizat të dëshme dhe kan bë sabër. On, ka, ka, si kërshë të të të të ajshë, radhja lata ala nëha, kakallua me ditë dhe nuk i mindezë asja në shtëpinë e pejgamberit Alehi Sassaf. Nuk i mindezë në këptim të asaj përpërbërërshimë. Ma në i kalënë të thëtë Aisha, rëdi Allah të alënë ha, dëmohon me mujë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe tjetëra e meradë, e kësë meradë dhe nuk zihe i mishë në shtëpinë e pejgamberit sëllë allahë sërëmë. Dhe as njabë nuk uankua në gratë e pejgamberit Sassaf. Përkur në Besnik e pejgamberit A.S. Mir, pa, në ka fund si, djetës i, të këngjarës që ka ndu, ka qënd vitin e nonët Higjiri, në fund nga tjetës bëjarësëm, kërë që është përmisu standardit, e asetash më, uh, janë ja, ja, ja, ja rritë pronat dhe të hyrat e kësë mërat, dhe gratë e pejgamberit A.S. me një dit, dhe më onë të të vuar të kështë pia ishtë, r.a. të al. anëha, kërkojnë nga pejgamberit A.S dhe kjo e ka lëndu pejgamberin sallallahu aleyhi dhe a pse ka qenë kokësisë domthonë zakonçme mirë po nuk e ka prit kështu pejgamberi sallallahu aleyhi selam dhe këtu farloj, dhe mon, e, familiar, on, mujdet, ka ndodhur një follloj domthonë një spajtim i familjar se pejgamberi sallallahu selam on gaz një mujë ditë ka qenë i izoluar i ka dhe ka bojkotuar të gjitha gratë e tij atë. Ë ka qenë ngjarje e madhe në Medinë ngasë familja e pejgamberit sallallahu selam ka qenë modal ka qen domthon bazë e rëndësishme për dritimin e suksesit të ti dhe miqësinë të ti. Prandaj adhyrët mërzit ashtat të ti kur ka ndodhur diçka në familjen tënde. Ço kur kanë ahs radhiyallahu taala apo ço kur kanë ndodhur këto raste i i këto rekkesave nga ana e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveçim se dy rastet janë të gjata, kërkojnë përgjithëmitë. Mirpo i solla si shemb të disa probleme që kanë ndodhur domthon shtapin e pejgamberit Alehi Sarratu Vosan. Si i tërejtën këto probleme pejgamberisëm? Thashtë në mënyrat të ndryshme. Një mënyrë që e përdojt nga njërë pejgamberisëm ishte, një loj, në bjulli e syve përbala saj që pëndodhë, në më pa i kushtu të mëjnë të madhe, dhe e përsojt të nga njërë me busjeshja. Ka se ka njësa probleme, në qofë se ndalësh më marë me to rritën. Apo, një një kuptim negativ, mirë për në bjullë në syrë për të nuk dëgjuve, ose nuk pove, mund të jetë zidha dhe këta. Andaj, pejgamberi sërësa me një ku, dhe dhëtë, e shkreshton dhe shkuajnë të këmusele, dhe kja provokaj gjelëzine Aishës radiallahu ta'ala në hafën. Dhe ardhë pejgamberi sërësallë njerë të kë Aishëa, dhe Aishë radiallahu ta'ala në i thëa, ja Rasulallah, nëse i ki, dy lugina apo do të thonë dy vend kullosa dhe në njërin do të bëj një grup banorësh kanë shkuar baktinë me kullot ë është është përdurur. e përdhur e tjetra është e paprekur e ti ku ku el janë baktinë tënde me kullot ta pegar nah, më shumë naçi skaprek as kohë apo sa un jam këtu fro atë kuptoj un jam ajo që nuk ka qenë fare martuar e ti do të thonë po habitesh pas aty që kanë qenë mahire të dikujt më të kuptoj është gjë e zakonshme apo? Me pegamën se son po të ishte ndonjëherë, më thon, si po krythem me me ushtques, ka problem i panëvojshëm. Mir po bushqish pegameli se son, vazhdoi po ndaj shumë tek ky problem. Në kuptim Kupte, e ndërkuptoi gjilzin e ojshës Radio Italiaana, mir po nuk ishte prem që kërkonte më ndonjë shumë me diskutuar dhe me me e, e, detajzu tash diskutimin kët, lidhur me këtë me këtë çështje. Andaj, nganjëherë zofolli më kërkojnë që thjesht ashtemi e kaluam. Po un dohetu. Ës normale, Emil kupton dhe vazhdon atutje. Çdo ndaljen tu punën më e rrit problemin, më nxit debatën në si tillë pastaj më un dëgjoj fjalt pa hyrë me zvetëve, nga një premivukim u shkaktuan në problem të të madh. Nga njëra përshëndetje ose nga metoda që i përdorën në zgjidhje problemeve bashkëtorë ishte edhe do njësi kusë e porë, është, por hap të diskutojmë. Nëse nëse kështë në problem, atër hapë të diskutim për ega në verë, dhe në dëgjante, mërë të mëndime, caktuara dhe në këtë mërë e zjetë të përlimi, dhe më me, me bindja, me argumente, njëveçtjeshtë imponim, njëveçtjeshtë autoritet, mërë po, japë të mundësi që mështër e mëndime, pasaj duke e diskutu mëndime, duke e analizu, vindë dhe diritë të këtë përfundimi. A dhe kjo është në mërë shumër e rëndësëshme, apo? ja mos më e orientu anijen e jetës bashkëdorë me autoritet me epërsi un jam kryefamilialit un jam ai që shvetet dhe pavarësisht a bindesh anuk bindesh pavarësisht a un rregull apo nuk ka rregull e kështu tjetër apo dhe kjo zakonisht shkakton një lloj lkundjen e besëshmëri dhe mirëkuptim mund të ndodhë ndonjëherë 1 herë 2 herë ndoshta më imponet me shkaktu ç uh, ç zbatuohet vendimi i ti. tij mirë po kjo gjithmonë mbetet një burim potencial për, për oselen, të shkaktuar probleme të vazhdueshme në jetën bashkëtorë. Andaj pejgamberi saollam kur marrte mendimet e caktuara i bën ta ndartoë fëmijët se kjo është ajo që, që duhet më ndermarr. Ose marrte mendime tjera. Që do të thotë nuk kishin mendimi pejgamberi saollam, bash nuk kishit bënë më me, me shport, e po dishim ç't bëjmë, që një më njerëzore, vetë pejgamberi saollam hap të debat der familjon. Është ndërvëzuar në disas situata që janë bër, domthon në vende të caktuara të botës është studiuar dukuria e shkurëzimit, që fat këtë të të e nëjë, të nëshë bërë bagi shqecuse, në mësë të madhe, kanë që ku arsyët pëse vje dhe të ndarja të shkurëzimit. Kanë në, në përëndim se dikon 1090% të arsyëve të shkacheve që shpiën në dhe shkurëzim është vungesa e dialogu në dëfamilar. dhe familar. Dëmëhon autoriteti, imponimi, dëmëhon gjithë kush me inatë në ti, pa diskutim, pa dialog, pa argumente, pa fakte ka deri tek çorja, anijeja e jetës bashkëtorë. Me pas diskutimin, unë po më në këtë, e ti argumentet, a po deshë kjo është, në kuptim domthon diskutimet është që të kalon problemin. Andaj pejgamberi saqë po më në, else është i dërguari i Allahut, else se me shpirt Allah xhallahu ala, prapse prapë, u optin munsin insha'alla ta shprehin mendimin e E dhe në më, dhe mund, na që nuk jemi asme shpolle, asme dëvesmëri, asme alzë, asme për afort me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Andaj nga mënyra që i përda të pregamberi sallam në te i kalimin e probleme bashkotore ishte edhe dialogu i ndërsjat, në dërfamilar, nuk e ndëgjuar edhe polen tjetër, të të nuk e ndëgjuar edhe dhe djetën, dhe, dhe, dhe brengën edhe argumentet, e pasajnë bëj bazën asajtë të vendëse se të në frungaj e dur për ta te i kaluar këtë problemat nga jenera për shkakun pe e pejgamberit sa por darta domthon edhe mënyrën e çertimit domthon jo vetëm herë po jo dialog jo çertonte kur nuk kishte hapësirë për diskutim për bëkrë për gabim të hap për këtë çertim për shemb një ditë pejgamberit sa selam domthon si kur shëdhin ju ora lokalë ka ndodhur me isilë e dia një çop mësh një dash një diçka tjetër apo dhe pejgamberi do të si isha kurivendoni në Medinë si këso natyrë, ashtondonte nga edhe nëse kishte në Medinë shumë nga asnafët e tij, domthonë që gjendja aty ekonomike ishte e vështirë. Dhe një ditë i ard një, domthonë, nga këto dhuratat, janë një, një një dash për pejgamberin sallallam, porosiçi një pjesë e, por e tij ti të t'i të dërgohej. Në rast shoqeve të gruas si të parë Hadijja devleta al-Anam. -al Na ishte e vërteta, po ishte shoqë e herkshme e Hadijës. Me pejgamberin sallallahu alajhiu ngak kujdesi për Hadijën mosme i haru bamirësinë Mekës, nuk i harran dekor. Edhe shoqë të saqë realisht janë të larta, po nga besnikria për mirësinë Hadijja po duhej me ka dëshmuar në në Mekë. Daj është e rë, po dhe në të po dhe në në rastë provokëa i gjeleziën dhe i thë dheri kur dhe të kujdesit për një plakë që ka shkua këtë të në të të ndë shkua, të po që këthë të të shkua, dhe kjo, pëtushim nuk e lejej përkë në në në shkuak, thë kujdesit ka po fletë nga se kër të gjithë më huë, ajo më ka besuë, kër të gjithë më praktisë, ajo më ka perkrahtë. Dhe dhe do më e qërtaj ashen, rrhellot të ala n duke kesë para mënuar se sa serioze është çështja e Fiolës i tha. Dhe tha Ya ja Rasulullah, wallahi bellai se të kalon vitë më të. Po, atë kuptim se Allah nuk është i dhomi më, mu, kurrë mund nuk do të prekin këtë pikë mua. Tha, kuptim, kurse kësaj kafë do të mbyllo. Nuk shtaktoj më probleme kurrë për shkak të, nuk e konfoksaktu si duhet, domthon Fiolën që e kam, e kam thënë. Ose në një rast për shembull, Safia radhiyallahu ta'ala anha Shqim, një nga grotë e pegamberit së të dhe salem, dhe një e pegamberit thaë shkurë Safija, a shkuj, në qëtë të shkuj, që ka thaë, tha, këtë fjoll që ethe, mor me morë me hudhë në deti, e tërbullurën deti, që qëtë fjoll të në dhe ke thonë në e qërtoj? Nuk heshti, nuk busjeshi, më një tjetër e, i njësë përlimi, në në njërë me heshti, nuk busjeshi, në njërë me dialogë, në njërë me qërtim e kësh për të për të evituar do të mënd eskalimin e problemeve tashmë diçka isha më më të moderatë. Jo se të, ne duhem nga metoda që i përdorte për pejgamberi sallallam në ë zgjidhjen e, e problemeve ishte edhe metoda ë kujdesit në morë vendimeve. Po ai vjen për të problem caktuar dhe pegamë presta shikonte që farë duhet të jetë tashë vendimi i dur për këtë problemë. Nduhet të më marë vendim, por nuk ngutej. Edhe këto është një problem që e zakonishë ndodhë në jetën bashkëtore. Të më ngutej në ngutejnë me të në fjallë, ngutejnë me më shëndrime, pasaj kër ullën gjakratë, ullën të nësërim, tashësi me rikëti sotatën fillim, e tashë qyshë me e gjibohatë që kanë ndodhët, a vonë, a ndaj më së ngutë, bësha në që ose si bazojapo shkurrëzimit, ndarja ose fjalë të mëdha që mund të lënë gjurmë më vërtet gatit të, gati të pa shërueshme në shpirtin e vezamir në pei bashokë. Kujdes atot. Nga se fjala kur thuhet, dhe plagësh kaftuar nga fjala vërtet riparuat. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i përbauhur në marrë vendime. Po tregonte me me sill të tij se është i pakënaqshëm me kët çapunë mi vë nuk mërë të vendim ashtëm. Vërshemë më dini se në rrasin kër i ndodhi ajshës, që u shpif për ajshën, r.a. në ha, ishte në rras i fshtirë, ishte situatë shumë e rëndë, që të një loset në deri pejgambinit sallallahu esallem. Dhe medverit ajshë, asikur që dini, u gjind në rrëthana, medverit të dyshimta, vje të vishtin nga shketira, apo e vetmuar me një burt huaj, realisht, rëthonat, jepri me kuptu se ka pasmën si me ndonë dhe qika, adhepse përgjama të besante në pasrin e ashës radiallahu ta'ala në avrë. Nuk dyshon të në pasrin, mi për i duhe argument, apo që bështete këtë përshypit e ti për ashën radiallahu ta'ala në avrë. Dhe ashën radiallahu ta'ala të të të dhë dryshej përgjama bërë i sallamu. E si dryshej? Parënë, kjo premi madhë, Nëse premim vogën, fanuk e gjeja atë gërhëcinë e tij sikur se më herët. Domthon, nuk i blu se rrez zakonisht, nuk ekstijohet me të, ti zakonisht, edhe pse gjithë obligimet i kryente ishte i sjellshëm atë, eksti drejt me të, vet po ça? Ka ndryshuar me një lloj ngrohcie e zakon me ç'e kishte me të pejgamberin sallallahu alaj. E por këtë mëshë me këtë tek pejgamberi shofrash i që gadan mirë, duhet të boni vendim. Andaj nuk muri kurrë vendim për aşën në kuftim të asaj, a me afalë, a së mos me falë, në së së skonë me me falëfare, a me mbajtë, mos me mbajtë, i shtë të doonë stabil në raporit më aishën, përve se një ndryshim ndodhe këpër të gusë, dhe që e madhe këndonë nuk mundë dhe me e i njëru dhe me usilë përthojës si nuk më ndodhë as zjaltë. Në shikë si ëhull nivellin e komunikimit vetëm një shkallë dvogëll, në beti në raportë të zakonshme, me një zbehjet të vogët e grotësi së familjare, mirë po, këj duhe për të me nduar se Athu Valtash qëfar me bua. Dhe konstitohi që konstitohi me Aliun, radjallahu ta'ala anhu, edhe pastaj edhe me Bubekrën, me Omerin, Denisa Jiri Shpala, Pekamir, sallallahu aleyhi sallamhu. Nga njere dhe më honë, problemë mund të zidhet, Po duke shpe revoltën, përshamull me shenja, me mjëtë cilës jo arogante, po me njeftohit dvogel caktuar, po të pa marqen rëmë. Për e tashtë, du në me ndu, dirësat ullët gjakra, dirësat ullët tenksionit, dirësat rikthet dhe mendja dhe në funksion logika dhe ju, dhe ju, emocionit dhe ju, e anë e, e e njeri ju të për. A me sen, në gjithë sen kanoni, gradalishtë, mos e thuaj, si kërësat poklinë, fjallën e fundit të parën e këtë, pritë. Nëse konëm ja, e këtë fjallë, me thuaja, i përëndite duhur, ju jo me njëherë. Dhe pasaj, shtirë, shtirë, shtir, i paruat plaga shkaktuar nga, nga, edhe më on, e, dhe më në, fjallë. Dhe qëtë ashtut, nga mjuna që përza të përgjamasën në të tëtimin, përlejme me bashkëtore, eshte edhe verifikimi, e ndonë me verifikua, on, nuk e mërte me ndendimi me njëherë, nuk e më në në në në në në në në në verifikon ta domon e duan verifikonta që kanë duhet përfikuar se a është vërtet apo nuk është vërtet çfarë kanë duhur ose ose sa është reale që kanë duhet e këtë mërat e pastaj mbi bazën e verifikimit të merr edhe qëndrimin e so e duhur. Sa kanë duhur probleme familje të ndëruesh për shkak të mungesës së verifikimit apo për shkak të lajmëve domthon te keq interpretuara ose lajmë të shtypura e këtë mërat që realisht njëri ka marësit gacë me dëvërteta dhe pastaj i ka tëjtuar së të tila dhe dhëtë nërhojt ka ordejtë tëk ajo që është me keqa me. Andaj verifikimi është me dëvërtet një standard shumë i rëndësishmë që duhet me ju përbajt besimtari për me marë që nime të duhëra. Një informat të nërëndështë është me dëvërtet shumë, shumë e rëndësishme në vendimari. Më. Shumë e rëndësishme. Sartë ka dhëtë përshambullë Apo, me, me basë të një informatë të pasaktë. Me marë që nëjë për njëri. Apo? Dhe nëmën të caktur, këllë e ketaku, përshamon, dhe s'ilvja t'i, ose fjallja t'i ta ka demantu atë që ka t'edin. Dhe thurë, Subhana, në vetë, i komini dhe në hakë që a përsharë s'ka... Apo? Në një informat, asë s'ka nërë ma te, përveç në informat, shtojtës, e ndërën që nëjimin. Në informat munges e banë që nëjimin ma, ma në n Alo, jendeuna kamsujë të verifikoj, fatë bëjnë verifikoni, po. Siguroni mirë se, domon, kjo është e vërtetë. Verifik. Dhe verifikimi nuk është vetëm verifiku saktësinë e e e e përmbajtjes së lajmit atë, por më verifikua po edhe, për shembull, së vërtetë është ajo që kanë thënë. Ka për shembull, po është e vërtetë se kandidu kjo. Mirë, po komën me verifikuar tash fletarisht që kjo ku korrën atë. Nëse na mund të më jadhon vendin, ti folim shumë analt se ç'i meritat. Tu me verifikoj komedia. Nëse dikush ka bërë kët, çka më von? Nëse dikush e ka bërë kët si mos më i e kushtojmë rrugë. Në verifikimi ka disa forma, nuk është vetëm një formë, nuk do të më kuptohet që me verifikuar më në do të thon verifikoj saktësinë e lamerit. Po kjo është një formë e verifikimit, por ka shumë forma të tjera të verifikimit që ranësh mund të sojnë pastaj me me e tretusi duhet lojë më lave. Në çdo rast përmendurave që ështëa ë nuk ta përmanden ka shumë mënyra të pegamë rreth çifër datën. Është edhe nganjëre përdorte mënyrën e bojkotit apo. Non çaj bojkotë, o izolohej nga familja e tijën. Ka të dërguar sinjale shumë serioze se ajo çfarë ka ndodhur nuk mundet le të mbetë e kaluar. Donë edhe këtë masë përdorte ton nganjëre pejgamberi s.a.s.l. ça të dërgonte ambasadore të çarta se kjo problem nuk të ikalojët thjeshtë. Kjo problem nuk mundet apo në uharu bash ashto. Për shka këse, shkaktojnë qarje në familje, shkaktojnë qarje në anijën e urthimit të jetës bashkërët, bashkërëtuarët. Andaj edhe në razin që atseka, kër gratës i kërkuon dhe më në shtim në shpenzime dhe kërkuon një pak më tepër me, me, me, me, me uja për për për për për për për për për për për për për për për për domthon joçi largos ai që do të shërvuat mirë po nëse do të shtonte shpenzimet për gratë apo do të paksohej eh, sadaka e profetit e paigamberit al sallallahu alajhi wasallam nga sa i shpesëzonte u jepte u uh, jepte domthon domoshok vetë atu kërkonin ganjar që realisht fillimisht nevojën aratu pastaj der domthon kikeza që me paksu sadaka e lendhi peigamberit al sallallahu alajhi wasallam dhe kjo mënyrë se si ato u somën me të e e e lëndoi pe i Gaberin Sallam dhe urtërcë një herë me një kasull. Domthon ë çishte afër sapë siti dhe çndroi një mujdit, 29 ditë domthon i izoluar, duke bojkotuar domthon familjen e tij që ky bojkot tjet një mos edukative. Apo që në armën të ken kujdes si posible me Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem. Për të shumë se kjo është masë e fundit, nuk dohet njeri këtë për dëgjëme e bo, nëse e dëvaluon vlerënë e kësë metode, për gjithë ka për gjithë ka për gjithë ka, në dohet me kuptu që që gjithë më njërë dhë përdoënë bërdoënë bërdoënë dhe si sikurësikëm. Nga njerë përshamë përdojimi i mjërëve jë të duhëra, në rastuara, njërë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në si për punë të vogël, si për punë, ose si për atë punë. Tani fëmia nuk e di më, apo i duket si këtë punë njëjtë. Sikurse në vogël të mos i kushtojë këtë vogël pse na se reagimi është i njëjtë apo. Nuk kuptoj që për këtë çfarë reagot, për këtë çfarë reagot? Është thjesht ndërmirë në masë të duhur e kështu me radhë. Megjithashtu në rrezon në, në, në, në, në, në, në tersin e mënyrave, në përmasa 5-6 mënyra, sa so për të prezantuar një model të ë mënyrave të sistemit e gamës së çështjeve për ambasadore. Mirpo Nuk janë këtu qëta, sikur qëtashtë, ka shumë. Mirë, po, më gjithë që janë shumë, krejtë një përmredë, ka libra që djetarë ka shumë për këtë jështë, libra tërë, në ka me qindra faqe fletë, nësi pejgamberi s.a. s.a. s.a. izjëtë për të në të bashdurëmë. Në tërësir e mjyrave, kejtë më më më më më më më më më, nuk gjenë kërë, se pejgamberi s.a. s.a. kanë grijë dorë që mjëtë dhunën familje ose me rra korë pejgamberi sallallam nuk e ka rra asin në kërëti, korë apsulitër. Ma dje, së kur së dini, i ka thënë Enes ibn Malik, radiallahu të alam, që i shërbën të pejgamberi sallallam një as që e patëbun një, një problem, ka thënë, po të mos ishte frikan nga Allahu, kësha me në godit në këtë më këtë më sëfakë. Më sëfak që i pëshjëdhëm, as që ishte i kudeshim që mos me e lënd Po mërë të mësës aktuara, shprejtë e revollë, qartante, kshilante, madje dhe bëjkotante, mirë po, nuk e ka ngrej dorën kur në bëj asë një pej gravet të ti sallallahu aleyhi vësallem, kur nuk ka asë në të rëzmetim se pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, nuk e ka ngrej dorën dhe du të narujt, ka ngrejt dhe një pej gravet të ti aleyhi vësallatu aleyhi vësallem. Dhe të ndërën rëzët përfund me e përbyllë, dhe me thonë, kë Se ka për dorë pejgamberis ose për shërim edhe te kalimja për mbashutora këto ato gjëra do që janë të kuizuarish pa burën ato. Por to ka shumë msim edhe për gruan, apo po, më shih përshëmo ajo që ka më me kushtiqësh edhe mos më debatu ose ajo që ka më verifikimin ose ajo që ka më gazetet është shumë tjera ngjyrat që realisht nuk janë vetëm për burrin, por edhe për gruan, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe për burrin edhe për grua në çdo ashtu edhe mënyra se sigata pejgamberit sallallahu alaihi وسلم doon i i përshtatosin në këtë mënyrë që i mirë kuptonin dhe i lexonin vetë mesazhat e pejgamberit al sallallahu alaihi وسلم në këtë mënyrë si përdorat edhe kjo në është një rëndësi e kulturë, çdo grua e cila i ka shembull gratë e pejgamberit sallallahu alaihi وسلم. Andaj pejgamberin kur dërmante masa të caktuara, moralisht ato e lexonin mesazhin si duhet dhe i përshtatonin këtë mesazhin për familjen e jetës familare thotë për të mirën e jetës bashkë bashkëtorë. Për dyshatë e dozë jeta bashkëtorë nuk ka mundësi më kon tash ideale. Dhe zgjime kon ka forkime caktuara, ka mosmarrëtime nga se nervizimi, thirr po, me rëndësi që sikurse e kam përmendë edhe tema më të thellu, me rëndësi që këto mosmarrëtime mos më shkaktoj çarrje. Këto mosmarrëtime mos më shkaktoj largim, mos më shkaktoj ofendime dhe ndërime që pastaj e e e e, e el kundin mirbesimin apo el kundel el kundel domthon raportin komunikimin e lëndojn dashurinë e lëdhojn mshirën këtu duhet më të, të sigurta a atu janë verbal ose realisht kanë probleme të caktuara që tek kalon atu janë janë normale por nuk duhet më leju që me eskalu deri në situata të atilla që rrezikohet edhe komplet alia e jetës bashkëtorë më e rëndësishme më ma, të marr më njëherë më pas ndëgjura çfarë të çofron atë nuk i ja apërshtatë, në më thonë, mënyrën, problemit dhe me zhjith problemin, nuk e, nuk e e te i kalu, qdo mundë zi që shëjtani me e shkaptu, pasa që me urrit e e që është e vuglë, ose mu zvuglu e që është e madhe, dhe arsisht se si është sitata, por me e të jetu konform, aso që në kamësu Allah Gjellera dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Kjo është një, përmënej, prezentim i një modili, nësi pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i te i bashautorë partner tregusë, edhe ky aspekt i jetës së tij është me rëndësi për neve. Domthonë, edhe kjo është rëndësi për mer tregu, se edhe kjo është sira e ja dhe kjo është biografia e pejgamberit sallallahu alaihi veccai te përbishmëri në prodhën e kësaj. Jo vetëm familjen e tij, por edhe të gjithë uazët e polemet që kanë bën në jetën bashautorëve. Allah na dashkë luturi banë shtëpive tona, na mësojë që më vërtet, domthonë Jeta jom bashtortore dhe jeta jo familjare tek një model i mirë për të përshtatur që të tjerët të mësojnë nga ne se si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne kaq mirëvon zoti shoqërit për takimin tashun sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun.